Tak teď poslední část našeho výkladu je spojit těch šest nádherných metod, o kterých jsme se učili, se čtyřmi cvičeními, které vysvětluje Anapána Satyasuta a na kterých je založená celá tradice meditace na dech v buddhismu. Ať už v tradici těntaj, o které jsem se zmínil, tak i v tradici Yogačára, tak i v tradici Terevádové, to jsou vlastně jediné tradice, které si tuto meditaci zachovali tak, jak je v písmu vysvětleno. Ostatní tradice vlastně nejsou živé tradice a není transmise, ale existuje literatura, jako Abidorma kouša a tak dále. No a teď, jaké jsou, jaké jsou krásné brány k probuzení? Šest krásných bran k probuzení, to si musíme opakovat. Kdo si pamatuje? první brána počítání pozorování počítání po počítání není pozorování pozorování je první v moudrosti sledování, sledování. po počítání sledování posledování rovnoměrné položení vědomí na objekt to je část šamaty. meditace na dech. no a Část vypasaný je proskoumání. Po proskoumání je odvrácení se. Odvrácení se od čeho? Od nečistot, vědomí. A pak čistota. Čistota pochází to je důležité pochopit. Já mám rád Damapada. v Damapada je verš, krásný verš, který si pamatuju, který říká Saddejna Tarati Ogam a na Anavam Vír je na dukam a čety paní Aja Což znamená, ten, kdo touží po osvobození z utrpení, strasti. strasti, ten strast je v buddhistické literatuře, má mnoho-mnoho synonymů. První synonymum je potopa. A verš říká: Sadena tarati ogham. Když máme vírou, se dostaneme přes potopu. Hm? Jestliže nemáme víru, přes potopu se nemůžeme dostat. Hm? Ale víra v buddhismu znamená důvěra. Důvěra. A důvěra definuje Vasubandu Abhidharma Abidarma Koša jakožto lásku. Lásku k tomu, co nás přesahuje. Krásný, láskou k tomu, co nás přesahuje, se dostaneme přes potopu. A pamádej na Anava. A pamáda znamená, pamáda znamená, že nemáme saty, nemáme smrty, jsme nedbalí. Opak nedbalosti je uvědomělá pozornost. Uvědomělou pozorností se dostaneme na druhou stranu oceánu. Oceán je další slovo pro strast. Vírou, jakožto důvěrou v to, co je nad nás, co ještě nemůžeme pochopit, ale co můžeme pochopit, dostaneme se přes potoku. pečlivosti, což je opak nedbalosti, a což vlastně znamená tež je synonym uvědomělé pozornosti, se dostaneme přes oceán. A další úsilím víriena, úsilí doslova znamená Víra je hrdina. Víra je hrdinské úsilí, nejenom úsilí. Hrdinským úsilím se dostaneme nad utrpením. A jestliže máme tyto předpoklady, padňá je vysučaty, pak. Moudrost nás prosvítí, pak moudrost nás vyčistí, očistí. Moudrostí moudrosti budeme čistí. Abychom použili moudrost, jak už jsem řekl, potřebujeme víru ve smyslu důvěru, lásku. Potřebujeme být pečliví, což je vydělá pozornost a potřebujeme úsilí a pak moudrost nás vyčistí. To jsou slova budy v Damapadě. Teď... Večer srovnáváme přístup Bodhisattvy a přístup Arahata. První musíme pochopit přístup Arahata, jak nás moudrost očistí. Pak můžeme pochopit moudrost Bodhisattvy, který používá moudrost Arahata, ale nestane se Arahata. To je daleko těžší. Bodysa to je ten, který zná moudrost Arahata, ale nestane se Arahata, protože má slib. Jaký slib? Osvobodí všechny bytosti. Od... Ne osvobodí ne sebe, ale všechny bytosti. Zbaví se všech nečistot, nejen svých, ale všech bytostí. Zbaví se, ne, naučí se vše co potřebuje k tomu, aby tak udělal a dosáhne to nejvyšší budovství. Hm? Už jsme mluvili o tom v tradici Mahajánového učení. Já sice nemám rád to slovo Mahajána, protože to je oproti nižšímu vozu. Hm? a jak Buda neučil žádný nižší vůz, Buda učil jenom jeden vůz. A to je osvobození. Ale to nejvyšší obsubození, to konečné osvobození to je stav buddhy. Právě proto základ praxe bodhisattvy je meditace na stav buddhy. Základ moudrosti a rahata je meditace na nestálost všech jevů. Zde je ten rozdíl. A proto Mluvili jsme o, a zítra to budeme opakovat, o praxi šamata. Dnes promluvím trochu o praxi vypašana. Tedy zkoumání, odvracení se a čistota. Hm? Zkoumání, jestliže dech je nás objekt, jak zkoumáme dech ve smyslu vypašané. Už jsme mluvili o tom, jak zkoumáme dech ve smyslu šamata. A šamata je základ pro vypašana. Jestliže nemáme šamata, naše vypašená nepronikne objekty naší zkušenosti. Tím pádem osvobození se stává nemožný. Mluvil jsem už o tom, že aby podle buddhistické filozofie, aby jsme získali osvobození, musíme poznat všechno. Musíme poznat všechno, proniknout všechno, odpojit se od všeho. No a pak můžeme poznat osvobození. Tím, že jsme poznali všechno. A jak poznáme všechno? Na základě dechu. To je třeba co je skutečná bezprostřední zkušenost dechu. Koncentrujte se na dech. Zkuste sami. Když vám to tady starý mních poví, tak to neudělá žádný hluboký dojem. Co je bezprostřední, aniž byste něco si Poznamenali, co je bezprostřední zkušenost dechu. Tlak. Ano. Tlak. Tlak je element to proti mně nohy. No, hlavně proti mně to nevadí, ale až budeš někdy v Indii nebo v Ázii, tak dej si na to pozor. To je deslušný, ale mně to nevadí. To jenom, kdyby si chtěl jít do Indie. Chceš tam jít? Tak, musím se naučit, jak tak, tak, tak až tam budeš, půjdeš do nějakého ašramu, nikdy nedávej, když někdo dělá duchovní pojev. Tady kolega, když proti to vědají nohou, tak je to také nesloušený není. Jo? V Indii to je důležité, aby jsme. Ne, že my jsme dobrý. Hm? Ale to učení, které předáváme, je dobrý. A tím, že my předáváme to učení, vlastně jsme objektem respektu, i když si ho nezasloužíme. Hm? <laughs> Já nejsem dobrý, ale učení, který předává, je super. <laughs> No a tedy dech poznáváme bezprostředně tlakem. Je tlak na místě dotyku. Jestliže nemáme dotyk, tak nemáme nic. Vše, co můžeme poznat, vše, co můžeme realizovat, je na základě dotyku. To je omezení názbytostí. No a teď my chceme něco poznat, co je nad dotyk. Protože vše, co poznáme dotykem, je přechodné. Ale přesto všechno, to je paradox nás bytostí. Vše, co můžeme poznat, je jenom dotyk. A k dotyku máme šest smyslů, jiný smysl nemáme. A naše poznání závisí na šesti smyslech, co vidíme, co slyšíme co cítíme, co myslíme, čeho se dotýkáme. No a čeho se dotýkáme, to je právě, když meditujeme na dech, to je právě tlak. A tlak je element větru. A element větru, ať už je, máme dlouhý dech nebo krátký dech, nebo ať už vané vítr venku v listech, vždycky bude stejný tlak, vibrace. Ten fakt, to je fakt. A tento fakt stojí. Ovšem stojí v relativním smyslu, ne v absolutním smyslu ale v relativním smyslu to stojí. Je tam tlak, nemusíme nic označovat, tlak tam vždycky bude, protože kdekoliv je dotyk těla s objektem, je tlak. Hm? Vidíme to jasně? A kde je tlak, tam musí být nějaký základ pro tlak. A ten základ pro tlak, tomu se říká tvrdost, měkost, hrubost, hladkost, těžkost, lehkost. Hm? To je to, co tlačí. Když je tlak, také musí být něco, co tlačí. Je to tak? Teď ten Tlak nikomu nepatří. To, co tlačí, taky nikomu nepatří. No a aby něco tlačilo, musí to držet pohromadě. No to je voda. A když něco tlačí a drží to pohromadě, má to nějakou kohezi, no, tak to bude mít určitě teplotu. No to je oheň. No a teď, když se zaměříme na tento bezprostřední věm, v dechu, v těle, zkuste, když meditujete, zkuste meditovat na bolesti. Bolest kolena to je jenom koncept. Který přenášíme na tuto bolest. Bezprostřední věm je právě tlak, horko, tvrdost. A tyto jevy se stále mění. Jestliže se na ně koncentrujeme, stále se mění. Chvilku je to tlak. Chvilku je to tvrdost, chvilku je to horko. Vše, co poznáváme dotykem těla, se stále mění. No a to, co se, když, jestliže se mění objekt, Mění se i subjekt. Jak poznáváme tvrdost? Jak poznáváme tlak? Pocite. A co je pocit? Přijmutí objektu? Je to tak? Jestliže neprýmeme objekt, my neznáme tvrdost. Vidíme to stejně? Hm? No a teď pocit patří tvrdosti nebo patří vědomí, který si je tvrdosti vědomu? Hm? To je záhada, co? <laughs> hm? Pocit patří čemu? Patří vědomí, které si je tvrdosti vědomo? A nebo patří stolu? Tvrdost patří stolu? Vědomí. Vědomí. Máš pravdu? Hm? Když není vědomí, je nějaká tvrdost? Není žádná tvrdost. Je to tak? Nebo je tvrdost bez vědomí? Hm? Zažil někdo tvrdost bezvědomí? Hm? Co je z toho závěr? Hm? Že my, bytosti, my jsme významem. Žádný význam nemá. My, bytosti, jsme významem světa, protože máme vědomí. Hm? Vidíme to stejně? A teď, jakmile je vědomí, musí tam být i objekt vědomí. Je to tak? Hm? No a teď pocit je jakoby most mezi objektem a vědomím. Hm? Jakmile je tvrdost, je vědomí. Teď pro nás, pro mě tohle je tvrdý, protože moje ruka je měkčí, ale pro takového dřevo to vůbec tak tvrdý není. Hm? Ten se do toho zanorí. Kdo má pravdu? Já nebo trvo toč? Musíme uvažovat. Právě proto vědomí určuje všechny tyhle ty kvality. Vidíme to stejně? No a kde je pocit? Pocit vzniká na základě věmu. Jestli já nemám věm, tak nemám žádný pocit. Je to tak? Hm? pocita pocit a věm, Já mám věm, já mám pocit, já mám objekt. No a vůle jde k tomu objektu. A označí si ho. Aha, to je stůl. No ale my si ho označíme jako stůl a zeptej se mu, co? Jak si to označí? Ale on si to taky označí. <laughs> Hmm? Kdo má pravdu, já nebo mu co? Hmm? A bubu, <laughs> jak se bude, kočka? Cici bubu. Titi bubu? Cici. Citi. Cici. Cici. Cici. Cici, cici. cici bubu. Cici bubu se taky stůlo značí. Kdo má pravdu, cici bubu nebo já? <laughs> to je velká otázka. <laughs> Musíme si to, musím to dobře odmyšlet. Hm? Čili, jak vnímáme svět, závisí na našem vědomí. Hm? A naše vědomí závisí na našich zvycích. Hm? Vidíme to stejně? Jestli mám zvyky cici bubu, stanu se kočkou. <laughs> Jestli mám zvyky <laughs> muco, stanu se psem. Jelikož mám zvyky člověka, jsem člověk. Jelikož, když budu mít božské zvyky, stanu se bohem. Co to znamená? Vědomí je který má objekt, a které má pocit, které má vnímání, které má vůli, je proces změny. A podle buddhismu tento proces změny, v tomto procesu změny nenajdeme nic, co je stále. To je proniknutí. Proto my, se, aby jsme našli to, co je stále, musíme se od toho procesu změny odpojit. A tomu se říká odpojení. Po poznání odpojení. To je cesta a ráda. A v odpojení najdeme čistotu. Čili tím, že poznáme všechno a všechno můžeme poznat šesti smysly. Poznáme nestálost všeho. Když poznáme nestálost všeho, pronikneme nejástvím všeho. Nestálost je strast. A když pronikneme nejástvím všeho, nám to nepatří, tak se o od toho odpojíme no a tím získáme čistotu. To je cesta a ráta. No a to můžeme prodělat na základě meditace na dech, jestliže bezprostředně vnímáme dech jako tlak, hm? první vnímáme dech jako tlak. Pak celé tělo jako tlak, Dech jakožto tvrdost. Pak celé tělo jakožto tvrdost. Dech jako kohezi. Pak celé tělo jako kohezi. Dech jako teplo když vydechujem chlad, když nadechujem. Pak celé tělo teplota. To jsou bezprostřední věmy. Který se nedají zlomit. Ať už jsou příjemné nebo nepříjemné, jsou to bezprostřední věci. To, jestli jsou příjemné nebo nepříjemné, přichází po nich. Na základě pocitu. A pocity je to, co spojuje objekt se subjektem. Hm? Jestliže nemáme pocit, no, tak objekt a subjekt se nespojí. Spojí se na základě pocitu. Stejně tak tělo a vědomí se spojí na základě dechu. Jestliže nemáme dech, tělo a vědomí nejsou hromadě. <těk> Vidíme to stejně. Teď, jestliže chceme praktikovat cestu bodhisattvy, cestu kolektivního probuzení, ne jedno probuzení jednotlivce, my to vidíme jasně, ale nestaneme se arahatem. Protože, jak tady, jak se jmenuje naše přítelkyně? Katerína. Katerína. Hm? Katerína, odkud? Zo Jura. Zo zlatého Jura. zlatého Jura. Svatý od, od Bratislavy. Kousek od Bratislavy. Tak Katerina ze zlatý Jura. Svatého. Svatého Jura. Aha. Já myslím zlatý. Tak bude to podobný, že? Zlatý, svatý to už. Hm? Pravý, zlatý, to je svatý. Hm? Lidé hledají zlatý, ale nedají dlouho, pokud jde svatý. Je to tak? No a teď my máme sliby Bodhisattvy, tím začíná Bodhisattvovská cesta a tím začíná co? Bodičita. Co je Bodičita? Mysl o probuzení. Ne vlastním probuzení, ale probuzení všech bytostí. Tady je jistý spoj s konceptem, který je nám známý. Je to tak? My máme slib že neosvobodíme sebe, ale osvobodíme všechny bytosti. My máme slib, že se nezbavíme jen vlastních nečistot, ale zbavíme se nečistot všech bytostí. Proto my rozumíme strasti nestálosti, ale nebereme tuto strast jako skutečnost. Jestli ji bereme jako skutečnost, staneme se arahaty. Je to jenom cesta k poznání zkušenosti, skutečnosti. A tu cestu musíme poznat. Ale je to jenom prostředek z hlediska cesty vodisatů, nestálost a stras nestálosti je prostředek. A na prostředku nesmíme lpít. Jestliže lpíme na prostředku, nemůžeme mít úplné poznání. Úplné poznání pochází z toho, když máme zkušenost toho, na čem se ulpívat nedá. A to je čistota v cestě Bodhisatu. Nirvana je přirozený stav, protože se na něm ulpívat nedá. Nezrodil se, proto nemůže zemřít. Nikdo ho neskonstruoval, proto se nedá rozbít. My můžeme rozbít jenom to, co někdo skonstruoval. A v cestě bodysatů v nedualistickém přístupu k meditaci se to nazývá takovost. A takovost je nejáství nejenom všech osob, ale i všech fenoménů, čili jediná vlastnost reality. A pravda může být jen jedna, to je jak v buddhismu, tak i v ostatních náboženstvích. Pravda je jen jedna, druhá pravda neexistuje. To znamená, všechny analýzy, všech fenoménů jsou jenom cesta k poznání jedné pravdy. Čtyři pravdy jsou též jen cesta k poznání jedné pravdy. A ta jedna pravda se nazývá takovost, protože lepšího výrazu nemáme. A takovost je prezentována v rozprávách Budhy jakožto podobné, podobné zemi, protože země může přijmout všechno. Podobné vodě, protože voda může odplavit všechno. Podobné ohni, protože oheň může spálit všechno. Podobné větru, protože vítr může vás všechno. Podobné prostoru, protože prostor může přijmout všechno. Čili v, roz, v rozmluvách Budhy nedá, ne, nedá se říct, že není takovost. Takovost je, ale takovost je jakožto sádi sám podobné tomu, No a vědomí je právě to. Právě proto v Mahajáně my začínáme tím, že se snažíme pochopit vědomí. Vědomí je tež sádisa. Protože nemá definitivní formu, může přijmout všechno. Objekty, které se nám líbí, které se nám nelíbí, naši Libost, naši nelibost, naši moudrost, naši otupělost, vědomí všechno prývé. A tak, jelikož vše je vázáno na vědomí, bez vědomí není nic, my kontemplujeme, z hlediska cesty bodysatvy, jaká je skutečná skutečnost vědomí. Bez vědomí není takovost. A vědomí samo, podstata vědomí samotného je jenom jedna. A to je takovost. Hm? Z hlediska yoga A to je třeba poznat. Dualistické nazírání, které je nám vlastní, iluze subjektu a objektu, pochází z vědomí samotného. Od... Z jakého vědomí? Vědomí, které ukládá naše minulé zkušenosti. Toto vědomí má z hlediska jogačáru, má aspekt sebepoznání, má aspekt toho, kdo vidí a má aspekt toho, co vidíme, to, co je viděné. A to je základ veškeré naší zkušenosti. To neznamená, že objekty neexistují, ale existují jedině v relaci k vědomí. které je takovost. Starý měk to napovídal. Teďka on příliš mnoho informací Vede k čemu Katka dobře ví? Zácpě, alebo k zátpěči, k mentálnímu projmu. Proto uděláme malou přestávku a jdeme do další meditace, aby jsme to pomalu všechno viděli jasně. Tak se snažíme a žijeme dál. Je to tak... <laughs>